Ja, ja, så er vi her. Du lyder selvfølgelig til Radio Marks Dagens Power. der nummer 1. Lige meget, hvad de andre siger. Stedet, hvor dine buffaloes bliver til Strandsandaler, nu har jeg været i selskab med os de næste to timer. Åh, hey! oh, også det er, det er selvfølgelig. Det er selvfølgelig lige sundt i Trussefrank også det er Claus. Trussefranck, hvad siger du til? Skal Jeg sagde en til... Ja, ja, ja, er. ja. Vi skal have en body på penis, ikke? Penis, <laughs> Tak. Hvad forresten? Jeg skulle lige sige til her, Trose Frank. Der var en, der hedder piger, der ringede indenfor Ibiza. Åh, nej! I pizza-piger, sidste gang, jeg så det ind. Det kræver kvart bager. Eller et body-tekiwa. Body-tekiwa på penis. Ej, prøv at høre, der mand. Nu slapper du dig, mand. Sidste gang, jeg så ud, så sagde jeg til en baby kloren mand der læbegarn giver mig stødvald i flæsketuben og så fik hun den bare den blå kaminerende okay. kanse. Ja, ja. Kom så dansmand, vi tørrer til. Vi skal ikke den af og så giver vi en flaske flæsket. Tak. Ja. Vi skal lige gøre opmærksom på vores konkurrence. Vi kan ringe ind og gætte, hvad det er for nummer vi spiller lige nu. Det er erotic med Sam. Og hvis du gætter rigtigt, så få noget flaske til killer med posten, mist ja, Så kommer en sæk ud med på en cykel uden en Ja ja ja ja ja. All right. Hey fit. Skal vi også lige huske at reklamere for de nye cykkellygter, luftdæksværktøjer, danse trusser med Max Bayer Lommer til Stoffer, Refleksbånds, g straks Hat og Baconbælte! Og det står godt til de nye piercinger, når de har kommet i synet 10. De skal lidt. bare på i læben og ind i nappen. Du, Helt, Helt sikkert. Tag. Ja, det er en fed vest, det der, mand. Er det ægte refleks på, om du har på det, jo, eller hvad? Det, er set, det er klar. De står godt til min girafflykker. Jeg er lige at flusseret nede på automærkstedet. Det er med uh, Fætter Flemming. Han klarer den slags ting. Men uh, nok om det, nok om det. Nej, jeg nej, nej, sig, fordi jeg, jeg kan se jeg kan se over på dig, fucking. Du har taget din vildeste juletræskrans på rundt om lyskæden. Mens lysgaden. Yes, yes. Men jeg får grad til trendy. Det er jo da, at det sker. Du jeg i gang med hitlisten med det samme. Det er så som det er sagt. Er at være ved at være der. Vi har selvfølgelig på nummer 5, har vi Spanish Vanish med nummer Max power 99 Remix med Gun Gun Svans. Eller så fint det nummer. På fjerdepladsen, der finder vi finske Mars Survivors Elite Max Dance i et blinkende hard Max Dance 99 Remix. Åh shit, det har på penis, Erik. Alright, på tredje pladsen vi videre med tyske Hardwax Max Absolut, der er kommissaret i 2000 Dortmund og Dance Max Mix remix. Den på, er deres deres deres deres deres. <tødders> 9 timer til, den danser til, går, man. Alright, nummer to, det er Dr. Dance med Blind Date on Pizza Volume to the Max i et bulgarsk Hard Sexual Beatles Remakes Millennium World. Fuck, men altså... Det, som jeg siger til dig, Oste Klaus, er, som jeg siger til dig, som der kommer ud af min mund. Forstår du, hvad jeg siger til dig der? Yes, yes, det yes, yes. er fucking, jeg siger dig så vildt, det er undskyldes af efter ordet Men sidste uge, der knæbte jeg et eller andet hårdskov til den her sang. Og det er med mig for børn. Lad os lige trykke. Ej, det er nummer et på The Danes Max Power Hitlisten, og det lyder sådan her. Kan du kende den? Kan du kende Ja, yeah. tak. Vi ser et par til at ja, vi lige ryger dem i lige for at få stemtet i forkaten yeah, der, du er. tak. det er sådan, vi Vi på diskotek, PIN. Jeg er ikke skal prøve at sørge, din mor pissur under menstruation! ja! Oh, yeah. Så er det vist blevet tid til rugen til de kører hit Eller hvad? <tryk> jeg ja, er har jeg tænkt til Hej, hvad sagde min fucking fætter? Hvad gik der med det? Åh, og vi fætter, Bo, bo ind i BMW man. ja ja, fuck, hvor hvor jeg jeres det lang lader siden, jeg har set på dig. Ja, jeres sværd Jeg var hvide byn. Fik du kus tjæfik kus. Ja ja ja, kus kus kus. Man kan da huske den dag, hvor vi kører rundt og kiggede på deres piger i byen, vestbrokar, østbrokar, nordbrokar, helt Jeg husker den danske pizza godt. Eh? Jeg skræmte en check. Nu skal vi rap, vi skal der rappe and, og vi skal tjene kassen, fordi min gulke legering er ved at gå af, så nu skal jeg have ny gulke, en lille den hele. Sådan det her. Jeg svæver min fatter, når vi cruiser, så er der ingen, der kan stoppe os. Ikke nogen, jeg svæver. I går kom jeg kørende ned i Vesterbukka, sammen med min fatter. Han var iført, den svætter, Versace. Til 8000 kroner, og i hanskerum, jeg svæver, det var fyldt med kondomer. For vi skulle ud og bolle dansk, lyshårde pigen. Så vi cruiser videre ned ad, svine hvor for Smukke i, skubbe i, har smukke pige Har du nogensinde set København fra en BMW 3 Tyrker i, der skal sidst når ikke at tælle til 10 Så er jeg væk, og de ser kun røgen fra min bredde dæk Og i skød har jeg pige, der laver mikrofoncheck Og det gør de dagen lang Mens jeg tager et par hive på min chubank <tryk> Og så er jeg sendt afsted Og jeg tager deres lyshoppige med Mean the line up. Mens der racis på diskotek og glæner. Hvorfor går du ikke i mærketøj? Hvorfor har du ikke BMW med hæksbøjl? Hvorfor har du ikke guldkæde som mig? Hvorfor har du ikke den nye grej? Er det fordi du ikke fatter en meter? Eller er det fordi du ikke har nogen moneter? Er det fordi du ikke tjener penge på forlaver? Eller er det fordi du ikke har en fætter der hedder Mujaffa? Nu kører vi rundt området huspladsen Min fætter, han skrå op for basen. For vi pumper kun det hårde lort Vi kluser langsomt forbi på, Stopper vi kryds To kallinger går over Min fætter råber hop ind Her er meget sjovere Loderne går videre Lad som om de ikke hører Jeg sætter den i gear Og vi begynder at køre Nu er turen kommet til de små gader på Nørrebro Bare fortæl de andre pakker Hvem der er god Hvem der har Be guldkæl og fil og sko Hvem der har Stort en Godt jacuzzi til to På midten af Nørrebro gaden Der drejer vi til højre Stopper der sklodsk For at hente smøger Fyrt ned ad jagtvej Med 140 Deres racist Når ikke engang og spørger Hvem er det der kørte I den BMW Smule filmer Tilbage Og du vil se En pakker Med lommer fuld af guld Masser af kællinger Ja det er sgu da kul. Cool. Hvorfor går du ikke I mærketøj Hvorfor har du ikke BMW med hækspøj Hvorfor har du ikke Guldkæde mig Hvorfor har du ikke Den nye grej Er det fordi du Fatter en meter Eller det er, fordi du ikke har nogen moneter Er det fordi du ikke tjener penge på falafra Eller det er, fordi du ikke har en fætter der hedder Mujaffa Vold og biller, vi fætter her chiller, eller østra Østrebrogade med stive diller Glider langsomt forbi park, men der kan vi ikke komme ind I sidste uge klædte jeg mig som dansk præcis Men dømmeren sagde forsvind Men fuck det lort, jeg lige vil knippet alle de kendinger derinde Selv dømmerens damme Hun hedder Katrine Ved triagen står trapier og venter på natbussen der stikker hovedet ud spørger de våde trusinde Hop ind, så tager vi hjem til os og knipper Så begynder den ene en kraften og flipper Og siger, hvem tror du jeg? Ligner jeg måske en luder? og siger, "Hej, du bor i hvert fald lige så meget puder Sømmen i bunden, for vi skal hurtigt videre For når man er businessman, skal man passe sine tider Hallo? Har jeg ikke tid lige nu? Jeg er lige ved at lavet hit Ring tilbage med team, hej!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 Oh, oh, no, they they that, oh. Wow, me my This that was a big hit, say, man. I danced man. that music. I the music. Well, a fucking hit, that fucking hit. Fucking bitch, you it's urto music, man. My fader had to give up man. He's going to sit for you. We're cash. cook your I'm going to get no? Wow, Yeah, yeah, yeah. <laughs> Ja, hallo der, peanys likørstu. Ja, der var det Adam Naturmuseum Hansen. Æ, nu skal du skal gå dominaudebanen. Nej, nej, nej. nej, nej. Jeg er det her er for Bjørreskov. Du skal gå her. Gå det her. nu skal du høre en sjov ting du. Min mor hun har sådan en lille terrasse men her rundt der. Du har fået der forkert nummer. og løber siden op i du, og så sko hen for at tømme, så ser der en lille havestein altså nede i glasset, du væser nede i regnmåner, du vil ikke? Og så ser to den der snai, og kaster den hen i en hæk 300 meter hen til og så ser så gik der tre dage du så sat den, der svømme igen. Du har fået så sad, forkert sad, nummer. Der, Hvad ser du? Det er forkert nummer debat. Ja, det er også i går. går. Nu skal jeg høre det. Og så tredje gang du så det der, så gik hun hen og så tænker, ved, om det er den samme skovsnegl?" Så satte hun så lidt, vi klistermærke på, mærke der. Nah, "Nu får vi jo så se om det er den samme snegl." Og så gik der sammen tre dage du. og så det gik der hen og gik i naturprogrammet. Og så sørger sørme, samme snegl, den ikke snegl der. Og det synes jeg var meget sjovt. Det her altså hun, ikke er ikke naturprogrammet. er Og så så en gang mellem så sneglen har det der i der. Ja, det er jo meget sjovt. Hallo. Det det er ikke, det, er ikke, det er ikke naturprogrammet det her. Hvad er hva det så? Det er Banius' Ja, ham kender jeg. Ikke så meget få forkert noget her. Jamen, det må du undskylde. du. Jeg har lidt tyk fingre. Jeg har gang med mor, du. Jamen, det må du overskytte, yeah. du. Det skal du ikke tænke på en anden gang. Hej. Det var sommeren 82, og jeg var i sommerhus med min mor og mormor i Gild Vi var et slæng på cirka 12 stykker lokale og sommerhusungere, som styrede sommerhusområder som en italiensk mafia. Vi lavede alt fra indbrud til at tømme folks haver for modne frugter, til noget så uskyldigt som at slå folks græs for et kærkommende beløb. Og netop det sidste nævnt er det, jeg vil fortælle lidt om i dag. Mig, Thomas og Indre Søren havde efterhånden fået en hel del faste sommerhusejere, som vi slog græs for. Vi cyklede rundt i området og spurgte, om det var ved at være tid til at få udført noget havearbejde hos de faste kunder, som vi havde. Efter et par nitter var der inde i bide hos hende, vi kaldte Læskeproppen. Og som jeg selv tænker, når jeg hører et øgenavn, tænker du nok også, hvordan har hun fået sådan et navn? Ja, vi havde faktisk meget med navne. Der var nogen, der bare blev kaldt det, de hed rigtigt, fordi ja, det passede godt til dem. Men ja, det var det høre om på et senere tidspunkt. Og... Så var der nogen som Læskeproppen. Og når jeg har beskrevet følgende for dig, vil nok give mig ret i, at Læskeproppen er et bedre navn end Tove, som hun hed rigtig. Vi kom kørende ned af en lakkehovede og kastede blik ind på hendes grund, som både havde vej i forhave og baghave. Hvis man ellers kan kalde det altid knæhøje græs for en have. Grunden var omkring 30 meter bred og dobbelt så lang. Det eneste træer på grunden var de Cirka 5 meter høje græntræer, der dækkede udsynet ind til naboerne på hver side. Men ud til vejen var der frit udsyn. Og på midten af grunden stod en af de her hvidmalede 70'er korrekte gasbeton sommerhuse, som mest af alt mindede om en blind arkitekts forsøg på at lave et polsk gør-det-selv-værksted. Vi kørte om foran huset og smed cyklerne ude på rabatten. Vi kæmpede os vej igennem det knæhøje græs med kurs mod terrassen, hvor hun havde stillet gamle og en stod, som hun sad på. Da vi var omkring 3 meter fra hende, begyndte at klø i næsen. Jeg ved ikke, om det var, fordi hun var bange for vand, eller om det var, det var en blanding af dårlige kostvaner og overvæg, der gjorde hun stang sådan. Men de mange plusgrader gjorde det bestemt ikke bedre. Men det med kostvanerne var måske ved at ændre sig. Hun sad i hvert fald og delte den lærken fuld halvgamle tomater med nogle vipse. Da vi kom op til hende, tog hun en af en tomat, spyttede en vips ud og sagde, Det var godt i kamp, drenge. Ja, det er jo et stykke tid siden, jeg har været her, så der trænger folkene til at blive slået græs. Og jeg spurgte, som jeg altid gjorde, hvorfor hendes søn ikke slog græsset, og hun svarer, som altid. Ja, min søn er ikke helt rask. Han der ikke så meget for store rum, så han vil helst være indenfor. Hun rejste sig og rettede på sin orange- og bruntærne mom og kjole, og begyndte at gå rundt på grunden og forklare, hvad der skulle ordnes. Det forklarede med sådan en præcision, som næsten skulle tro, hun var i botanisk have. Hvorimod Søren ryge nok ville have uddelt dagbøder for misvillige af moder jord. Efter hun havde brugt et kvarter på at forklare, hvad der ville svare til at sige slå græsset, læg det ud i grøften til Strandvejen, så kommunen måske tager det uden beregning, gik vi i gang med at slå græsset. Men en der fra længst havde aftjent sin værnepligt. En slog græsset, mens to andre revde sammen. Efter 25 minutters hårdt arbejde var vi færdige og 75 kroner rigere. Vi gik op på terrassen, hvor vores arbejdsgiver sad og læskede. Hun sagde, jeg har lavet noget saft til at drikke. Det trækker jeg nok til at op på den omgang. Og den tanke var der meget pæn, men da jeg så, der allerede var et par fluer, der havde taget forsmag på saftevanden, takkede meget min kampan pænt nej. Thomas skyndte sig undskyldning og sagde, at, at han var nødt til at gå, fordi han skulle hjem og have frokost. Hun accepterede svaret og tog selv et glas. Vi fik vores penge og satte kurs over mod cyklerne. Jeg rejste min morfars gamle sorte herrecykel om, og sidste gang kastede jeg et blik ind over den nyfroserede grund med det hvide gasbeton sommerhus i midten. Og foran på den nyslåede terrasse stod den lille gråspring, det overvægtige mormorkjolebeklædte lød som om hun altid havde en pose ristede løg i munden og altid duftede af græs-stykketræningscenterdame med en kande friskladet fluesaftermand, og råbte et eller andet, som var uforståeligt at høre for os. Vi kastede venligt vores hånd op i luften og vinkede farvel, og satte kurs mod strandgriden. Og det var så første omgang af ferieminder fra sommeren 82. Fortsættelse følger. Øh, hey, Paul! Henter ja? du ikke en af dem, der, der blinker fra kælderen? Hvad siger du? En af dem, der blinker fra kælderen! Nå, er det tid til en fra kælderen? her? Ja, så må vi jo kigge på det. Ja. Ja, kan vi se. Åh, den der, der. Den skal laves. Den binder stadig. Ja, der er meget at se til. Jeg må lige smække her, du, så der ikke er nogen tyvknæk, der kommer ned og stjæler dine laksgiverne. Åh, uh. uh, der står bare baj, ja, og vi også lige der. Hvad har vi her? Tasker noget? Det her. Oh, der er den. Der snover video. Så er vi klar. En fra kælderen. Værsgo. skal? Vældby postkontor det er i ørn. Hallo. Yeah. Hallo. Det er selvfølgelig Trussefrank her på Radiohus FM. MM, Komme af fuk fuk fuk. Hallo, hvad siger I sådan? Vældby postkontor. Er det Magnus på Vældby postkontor? Ja ja. Ja, ja. ja, ja, det er altså skæftigt, ja. Kan du gætte hvem der har ringet ind her til Danmarks nummer 1, Danish Max Power Super Euro og til med da denne konfranse? Det, det, det tror jeg ikke. Ja, ja, ja, ja. ja. Mm. Ved du hvad du har vundet? Du, ved, hvad du ja. har vundet. Ja, det er fordi kan du høre hvad jeg siger til dig, at der? der kommer min med hvad jeg siger til dig, Det er. Du har vundet penis, jeg ikke på en cykel uden sadel, med en frimærke panne i flaske snaps og lidt champagneøl. Ja, det skal jeg ikke troserligt. Jo, jo, jo. Bare kommer ned til dig. Nu er han klar til at komme ned til dig. Fyret nej. Ford nu sætter. Ah, nu sætter han noget. Det er jeg vil godt på en er af jeg tror, at jeg mig igen, så busen. Hvad siger jeg til den? Hvad siger jeg til Ja, ja, ja. Penis jeg på vejen ned til Valby Posthus med en flaske champagner, champagne så man er klar til at dele ud. Og skrue ned på den i også med den fucking musik. Det kan I godt derfor, at vi ser i super og vi ser fucking Matador, og så kommer her med jeres trømmerimusikkerne, både at rive og skrue, og mod og er pisse i det lort. Nu kan jeg godt se jeg for det og så gå ud og drikke fuld i Undskyld. Og nu på job, med dør man fra. Ja nu, gør bare, jeg er op nu, er op i køen nu med dig nu sprang over i jeg er gået og næste med dig. Og så hvad, hvad, hvad koster det ene bare. Det koster Hvor mange penge har du? Øh, jeg skal nok tage på dankort. Du slipper bare 40 kroner, du er i døren. ikke mere om det. Hvor gammel er du? Øh, 25. Øh, Måske bare 26, du er godt smutte nu. Forvent med dig. Øh, ja, jeg fylder 26 næste måned. Ja, det er jeg fuldstændig ligeglad med nu at gå sko på. Videre, næste, næste. Hvad med dig nu? Ja, hej. Nå, hej. Hvad er med jeg dig nu? Jeg skal bare ind her. at være på arbejde. Jeg ja, er der, når du går. Bare kom en grad i sådan. Jeg ikke tænke på. Så kan du lige få nogle telefoner og øh, priser. Næste. Hvem er dig? Hvem er du? Ja, jeg skal bare ind og hænge en piste på. En piste du? Du skal ikke engang en piste du. Du kommer en flaske bare, men også skruer du hænderne til, men sådan do ikke den ikke se ud i færgen. Måske hvis du tager, kan vi bare købe en piste, jeg arbejder lige overfor her. Så er du svine. Hvad? Skal du, hva? ja. du op på? Skal du lige, skal du lige få en på lammen, det med denne engi. Jeg er ikke, ikke, ikke ja, hørt på dig. Jeg skal bare. Jeg skal, Jeg har altid kommet her. Kommet? Fisk os i svin, du. Tror du, det er model? Kan du så fise af med, der du? Næste, hvad med dig? Ja, hvad så der? Hvad så der? Jeg skal bare ind der. Jeg hørte, der er noget fed teknomusikker ind i aften der. Ja, uh, uh, yeah, ja. Yeah. Uh, hvad koster det der? Møder du hvad? Dig? Du kan ikke komme ind her. Alle de piercinger, du har i fjæset, du. Du kommer til at flå de andre ude på danskgulvet, du. Du også og smutter, du nu hjem ja, alle de der pigtråde og alle de sømme ud af kæften der. Så kan du komme igen om en halv time, tid, du. Hvor gammel er du? Jeg er uh, 23. 23. Er du en, ja. eller en pige? Ja. Jeg hedder jeg hed Anders. Arne, nå, du er støjet. Så smud med dig, du. Hjemme like. og ja, rive nogle væk. Tag nogle hormoner, du. Du er jo kræftet med mere tyndarm end en uh, blæksprud, der lige skider er skidt i mokserne. Så bare, vi skal hen med dig, du. Så får jeg håndvær here, du. Hey. Sæt, her, du. Sådan, du. Jeg kan godt fortælle dig. Jeg gider ikke høre på det der mere. Vest, hvad med ja. der du? Skal du ind god, her? Jeg går aft, Jeg skal bare ind og... Jeg skal møde min kæreste her. Vi plejer at komme her altid. Nå. Nå. Jeg har aldrig set dig før. Jeg bare her også i går. Nå, no, okay, så er det godt nok, at du bare skulle komme ind for. Det kostede 40 kroner, skulle have betalt over i månader i døren der. Tak, tak, tak. Ja, jeg, jeg goddag. Hej, jeg skal ind her. Hej. Du har cirkanspaksbukser på, nu skal jeg slås, du skal ingen skid ind her, du. Der er falafelgrillet længere ned ad gaden, du. Der kan du smutte ned og hygge dig, du. Nej, dog. nej, danske nudist. Danske nudist. Ja, det er godt med dig, du. Jeg ringer efter politiet, hvis der er mere med dig, du. Jeg gider ikke slås med så som dig, du kan garanteret måret på dig. Ja, vi står nu her på havnen i Grænå og skal snakke med en menig mand om nedrustningsaftalen af 72, og til det har vi så fået fat i den 36-årige fisker Jens Hansen. Og Jens, hvad synes du egentlig om denne nedrustningsaftale? Er det et komplot, eller er det et spil for galleriet? Ja, øh, nu er det jo sådan, at jeg står nede i mit grov køkken og arbejder med noget porcelæn, som jeg har arvet fra en af mine venner, der hed Måns, som døde ved en køg Speedboys ulykke ud foran Fornes Fyr her ved Kræneå. Hvor at, altså, det var engang, at der lå en døg marsvin, som at det var ved at så på. Men altså, nu står jeg og sandblæser det her porcelæn-mågestel, jeg har arvet og giver det nogle friske brune pastelfarver. Med Øh, den der antal, hvad med den? Ja, yeah, yeah. jeg står jo som sagt inde i min krogkøkken med min nilefest som jeg har omvendt blæsemekanismen af. Så kan den altså blæse, og så sandblæser jeg det her Månesdel, som jeg har arvet. Fra en der hedder Månes, som jo altså kom galt af sted ud foran en fyr med en speedboy. Altså hvor der, er, der engang lå en død marsvinefisk. Hvad er det, jeg tænkte på? Nu når du har spillet det der hit, kan du så ikke spille den der med. Den der der med i Loto? Nej, fanden. Oh, kom nu, den er kanon. Nej, den er gammel, Oh, Vi vil høre den med Loto. Vi vil høre den med Loto. Okay, okay, okay. Så kom han. Vi i og tung. Så skal jeg være fuld Og et tøj på kroppen Et ekstra hå For jeg er på toppen Mig. Der kan køre forbi Farage og sige hej Farvel ni til fire Jeg tager sted ja, Til Mallorca er der nogen der skal med man fester Og I skal alle være velkommen som gæster Så skal vi have alkohol inden bord Men ja, mere er en der findes her til jord. Når jeg vinder ild og Så skal jeg være og Og have tøj på kroppen yeah! Et ekstra hår For jeg på toppen Så en dag var den i skabet. Jeg tog op job og spillede flabet. Tak for kaffe, jeg pakker mit lort. Tag til loke, og det bliver stort. Du har set deres lønslave fjes Da jeg tændte en kubaner og sagde til chefen Hvad skal du have hvis Turen ned var på første klasse Jeg sagde til styrten Bare rolig monge Far har kassen vinder eller to Så skal jeg være fuld Og have tøj på kroppen Det ekstra hår for jeg er på toppen Nu er der gået 14 dage De syv millioner er brændt af Tak for festen, det var kanon Jeg er blanket af, men er blevet brug Jeg er gået deres vej. Sidder på ekspras til københavn Og gave mig Hvor der der, der går heden. Bye bye 7 millioner my friend. Stone I here, but top of the door's du rigtige tilældig tal så jeg kan komme afsted til shot oh, og Ja, hallo, det er Banyos Likørstue. Hallo, er det alt om natur med Sven Hansen? i ja, min navn er Bente Jørgensen. Du, jeg ringer fra Bjergerskov. Jeg har sådan en lille sjov historie med min Nej, nej, nej, nej, altså man hallo, du, hallo, hallo? Kraftede med det her. Det er ikke uh, Trudibamsel lignende Bente Jørgensens naturprogram. Det her, det er Banyos Likørstue. Hva? Hva? Ja, Hva? det er Banyos likørstue. Ja, nu forstår jeg ingenting. Jeg nej, er, der nej, er ham er. der bent der er langt oppe i naturen. Han kan altså tage deroppe, hvor solen ikke skinner. Nå, ja. Og så får din fede murefinger til at trykke ordentligt på telefonen. Ja, men det, det, det kan godt være, at den er smoothet sig igen. Det, det er ja, det jeg, tror jeg, at, jeg godt nok med øh, Jeg skulle også uh, til reparation med mine briller, du. Men der er ikke en 3x34 ledig, så jeg kan ikke få mine briller ned på vi... synopsikken, du. Så det er jeg sgu ked det Nej, nu, nu, nu er du Farvel. at holde op, Nå altså. Ja, ordskyld, du. Farvel. Farvel. begynde. Uh, jeg er en filmglad kvinde på 37 år. Min livret er lasagne og ræge cocktails. Uh, jeg er 110 cm høj og vejer 230 kg og er ellers normalt af bygning. Jeg kan godt lide Harley-Davidson gamasjer og cowboystøvler. Uh, jeg er god til at reparere motoriserede haveredskaber og køretøjer under 125 kubik. I min fritid er jeg pige for hjemmeværnets friske drenge, fordi de minder mig om en film, jeg engang så med Sylvester Stallone. Er jeg lige noget for dig? Så giv lyd. Er det slut nu? God krøp. Rigtig go. Ja, det var så alt, hvad vi havde i Banyos for i aften. Men øh, mm. du kan tro, at vi vender tilbage igen næste lørdag? Samme tid. Og selvfølgelig samme kanal. Yes. Skal ikke lige... <laughs> så altså skal vi få det blot på den her. Og så må vi jo håbe, at I er færdige med jer ud, så jeg kan gå ud i byen og gør jeg til... For natten er ung, og Fandango, det er ham, der står derovre i læderbukser og hørevest. Og han er lige kommet fra Italien. Og han er rigtig sød. Og så kan han lave tomatsalat med bøffelfeta. Det kan jeg nemlig sgu ikke lige skåle på det. Jo, lad os lige sige, jeg har sådan den derovre. Løp. Og når jeg nu skal ud i byen i aften, så husk. Ikke tal med for mange fremmede. Det kan være farligt. Jeg havde en fætter, der snakkede med en fremmed Og så fik han en ny ven og jeg fik en togbøde. Skål på det. Ja, skål på dine fætter. Togbøde er aldrig Er Ikke hvis de kommer uden mænd. Nej. Det er ligesom knalder, du lykker. Ja. Men vi skal vel egentlig også videre os to? Ja, vi skal være ned i kælder og finde dig med at lige køre til næste uge. Det skal vi, så pas godt på jer selv, og rigtig god. Hvordan går er